Gheorghe Eminovici fecior mai mare al lui Vasile, dascălul din Călinești, tatăl lui Eminescu Gheorghe Eminovici, Iminovici sau Gheorgheș Eminovici, cum îi va zice lumea prin Ținutul Botoșanilor, s-a născut la 10 februarie 1812. Fiind băiat de cântareț în strană, adică de om mai cu învățătură, îl vedem învățând carte vreo trei ani la dascălul Ioniță din Suceava. La școli mai înalte nu se știe, nici nu e probabil să fi umblat. Trebuie să fi fost însă ager la minte în stare să prindă multe, ca atâta lume veche sau fără școală din simpla experiență și deloc doritor să se întoarcă la sapă, deoarece boierul Ioan Ienacachi, cărstea de la Costâna, lângă Suceava, îl ia în slujba sa, desigur pentru oarecar treburi cancelărești. Avea scriere citată și condeiul cult, expresie potrivită pentru abstracțiile administrative. Baronul Jean Mustață din Bucovina, luând cu arendă de la boierul velit Balș Moșia Dumbrăveni, aduce pe Gheorghe Eminovici ca scriitoraș. Baronul n-a ținut multă vreme moșia căci fie termenul arendei a expirat fără renoire, fie s-au ivit neînțelegeri între el și proprietar, s-a dus de stabilit la Botoșani unde a murit îngropat fiind în biserica Vovidenia de dânsul zidită. Se vede că isteția scriitorașului ajunsese la cunoștința băierului Balș ca ceva deosebit de vreme ce Iminovici i-a oprit mai departe pe moșie. Murind bătrânul, fiul acestuia Constantin îl face administrator peste Dumbrăveni, dându-i toate de trebuință vieții și leafă bună de 250 galben pe an. Tot Balș îi capătă probabil de la vodă titlul de Sulger. Deva mai fi fost și alt administrator, Năstase Enakovici, nu e sigur, dar ceea ce rămâne neîndoios este că Gheorghe Eminovici devenise mâna dreaptă a boierului Costachi Balș, făcând și dregând pe moșie, după cum ne dovedesc scrisorile și rapoartele ce încă din 1839 le scria în Nemțește sau în Moldovenește, mai ceremonios ori mai pripit, boierului Costachi și secretarului acestuia, Serdarului Alexander von Bizai de Holdmesis, la Galbena și la Chișinău, în Basarabia, unde era atunci reședința milostivului stăpân. Astfel, venind în 1841 o comisiune alcătuită din spătarul Iancul Cogălnicianu, vornicul Ioan Costachi și postelnicul Asachi, cu scopul de a stinge unele pricini de încălcări de moșie și a ridica un plan topografic și cerând cinstita comisiunei vechilului nostru să vină la zi hotărâtă cu documentele de proprietate ori să cheme în grabă pe boier, Iminovici răspunde dârzi că, citat, eu nu am altă instrucție de la dumnealui băierul Balș decât să păzesc hotarele moșielor sub numii de dumbrăveni, pisămnile până acum păzite și să caut interesul gospodăriei, din care înțeleg că dumnealui băierul Balș, știind că nimica nu stăpânește cu răcredință, pornind din țara afară, nu i-au cerut trebuință ca să-și lese documentele moșielor sale în mânule mele pe care cinstita comisie le ceri de la mine așa di aspru ca să le înfățoșez. Balș era boier mare. Neputând s-o scoate la căpătâiu cu vechilul, comisia lăsă lucrurile baltă. Agonisând oarecare stare, tânărul Eminovici se însoară în primăvara anului 1840. Avea 28 de ani. S-a socotit destul de subțire ca să ceară stolnicului Jurascu din Joldești pe fata sa, Ralu, cu vreo patru ani mai tânără decât dânsul. Socrul i-a dat zestre bunicică. Pe lângă scule și alte de-ale casei, i-a dat înainte de nuntă 1500 de galbeni, iar în ziua cununiei, la 20 iunie anul 1840, i-a numărat în mână bani buni încă 1500 galbeni, în total 3000 galbeni. Ba mai mult, soția se vede a fi având și o moșie orășanii, din vânzarea căreia soțul Iana arendă moșia dornești, mai primind pe deasupra zestrei 1.400 galben tot de la soție, spre a putea spicularisă pământurile cele are. La așa stare, îmboldit poate de sotia Sara lui, care avea ușoare fumuri nobilitare, trebuia lui Gheorghe Iminovici o urcare pe treapta aboierească. Și iată-l cerând și căpătând fără îndoială cu bani de la vodă Mihail Grigores Turza, la 12 mai 1841, Decretul de Căminar. Citat cu mila lui Dumnezeu, noi, Mihail Grigorius Turza Voievod, domn Țării Moldovii, dumisale slugerului Gheorghe Eminovici. Luând în băgare disamă slujbile ce ai săvârșit patrii în o vremi, dar mai ales sub vremea cărmuire. Noi găsim de cuvință ați face cu venita răsplătire și dar, după prerogativa ce avem, iată prin acest al nostru domnesc decret, îți hărăzim rangul de căminar, dându-ți dreptate a te iscăli și a fi obștești cunoscut cu acest rang, pentru care poruncim și sfatului ca să te treacă prin acturile cărmuirii cu rang de căminar. Încheia citatul, semnat Mihail Grigore Sturza Voievod, 1841, mai 12 zile. Cu hârtia în buzunar, Eminovici se duse să se înfățișeze după obiceiul lui Vodă. Ei, cei! l-a întâmpinat acesta văzându-l. Să trăiești, măria ta! Am venit să mulțumesc pentru boierie!" Prin ce grâșme te-ai acum înainte? Și cu asta, audiența l-a sfârșit. Gheorghe Eminovici era trecut acum printre boierii cu moșii în Ținutul Botoșanilor, cu drept de a fi ales și alegător pentru obștească adunare a Moldovei. Încă aproape un deceniu mai stă Eminovici la moșie, după căsătorie, peste anii pe care îi va fi petrecut înainte. Gândul de a lăsa blestemata și gre pe care l-a nutrit o vreme 1839, sub cuvântul unei boli de piept, poate fi pus în legătură cu unele nemulțumiri trecătoare. Din viețuirea la această curte nu avea decât să folosească dinspre partea culturii. Familia Balș era una dintre cele mai cuvază și mai vechi din Moldova. Arborele său genealogic, întinzându-se negru și stufos înspre evul mediu, arată rădăcini fie în seniorii Box din Provența, emigrați la Napoli și deveniți del Balzo, fie în Balc, fiul lui Sasvoevod, fiul lui Dragoș treiau domnește ca mari feudali, dumbrăvenii fiind întinși ca un principat, cuprinzând acareturi, arături, pădure și 14 sate și cătune. Curtea avea personal numeros, camer diner, doctor de casă, Schwarzenberg, preceptor pentru copilul muții, Demetriu, mort mai târziu nebun, 14 slujbași de administrație. Când seara familia boierească, împreună cele mai adese cu invitații boieri de prin împrejurimi, se așeza la masă în Marele Salon, în tocmai ca la Versailles, cei 14 slujbași asistau nemișcați, tăcuți către ușă, ca numeroasele lumânări aprinse în candelabre, făcând curtea lor până spre miezul nopții acestui mic regesoare, care, scurt, gros, poreclit pentru aceea, Talk, conducea mai gălăgios decât toți discuția, tronând în șilțul său pe trei perini de catifea. Ce putea auzi de la boierii mari căminarul Gheorghe din colțul său unde răsărea înalt, voinic, cu ochi albaștri, barbă castanie și unde balș îi arunca desigur, din când în când câte o vorbă? Boierii adunați în somptuosul salon erau foarte culți, de cultură străină se înțelege, în deopște franceză, dar și de nuanță germană la aceea din Bucovina. Pierderea Bucovinei, 1775, și a Basarabiei, 1812, aruncă boierimea Moldovei de sus peste două graniți. Recunoscuți și botezați cu titluri nouă de nobleță, Hurmuzăcheștii, Petrini erau baroni, și era nadvornic-sovetnic în Basarabia, duc mulțumit averilor lor uneori imense o viață de lux între metropolele occidentale și moșiile lor. Trăgând dar din lungile ciubuce, făceau ideologie aducând vorba despre cei mai de seamă gânditori Malbranche, Voltaire, Diderot, Rousseau, Spinoza, Locke, Leibniz, scormonind în deosebi însă raționalismul secolului 18, Luau parte la aceste dispute Balș, Alexandru Sturza, Miclăușanul, Constantin Hurmuzaki, Ștefan Dunca de Saho, Vârnav și Miclescu, ultimii doi tari în istoria religiunilor vechi. Dr. Schwarzenberg, plin de Kant și Spinoza și probabil Preceptorul, erau și de aceea care ascultau cu ochii holbați. Vechilul nostru nu era om pregătit să urmărească asemenea speculațiuni înalte, dar avea memorie extraordinară și minte dornică de cunoștințe. Prindea fapte memorabile, date istorice, genealogice, ajungând să cunoască pe degete rosturile boierilor mari și mici din Moldova, cine a cui fată este și a cui nepoată și mai ales își lustruia vorbirea. Învățase binișor din convietuirea cu Balși, franțuzește și nemțește. În această din urmă limbă, scriind cu totul curgător și cu slovă gotică citeață, ceea ce ne face să bănuim că o știuse într-o măsură și mai înainte. Și mai știa pe deasupra rute nește, leșește, rusește și ovreiește cu accent. Prinsese gust l-a citit și cumpăra cărți, traduceri din franțuzește, mai târziu, desigur, cronicile, în sfârșit tipăriturile vremii. Răftuite în niște dulapuri și însemnate pe măsura cumpărăturii într-un catastih, ele alcătuiau într-o odaie închisă ferită de copii desfătarea zilelor fără lucru de iarnă. Îl știa lumea ca pe un om cu cărți. Însuși, boierul Balș ia cu un prumul de la dânsul următoarele, 1. Istoria cavalerului de gri de abatele Prevos, în traducerea lui Alecu Beldiman. 2. Alzira sau Americanii, tragedie în 5 acte de Voltaire, tradusă de Grigore Alexandrescu. 3. Antonii, drama în 5 acte de Alexandru Duma, în traducerea lui Alexandru Hrisoverghi și cu preacuvântarea lui Costache Negruții. 4. Moartea lui Socrat, de Lamartin, tradusă de George Sion 5. Mizantropul, de Molier, tradusă de George Sion 6. Zaira, de Voltaire, tradusă de George Sion 7. Metela și Orbu, de Jorsan, tradusă de George Baronzi 8. Speronar, de Alexandru Dumas, tradusă de Elia de Rădulescu 9. Femeia bună și bărbatul bun, de Marmontel, traducere de Elia de Rădulescu 10. Crucea de argint, de Eugène Su, tradusă de Elia de Rădulescu 11. Lacul dracului, de Jorsan, traducere de George Baronzi 12. Meropa, de Voltaire, traducere de Grigore Alexandrescu Gheorghe Eminovici căpătase între acestea copii. Patru băieți și două fete veniți pe lume cam la un an, unul. Șerban, 1841, Nicolae, 1843, George, 1844, Ruxandra, 1845, Ilie, 1846, Maria, 1848-1849, și care umpleau o casă lungă, scundă, ascunsă de arborii imensului parc al Dumbrăvenilor și privind în grădină cu șase ferestre. Pe acolo, jucându-se, copiii boierilor descoperiră în goana după fluturi pe copiii din casă, urmărindu-i din ochi cu tristețe, fiindcă n-aveau voie să intre în parc. Mama născuse parese o fetiță pe Maria și copiii boierești veniră să o cu fluturi și flori cine se poate bizui pe amintirea frageda a unui copil? Prin ceața aducerii amintea Constanței Dunca, unul din copii, se deslușește înaintea noastră un interior posibil, citat, o odaie mică, joasă, sclipitoare de curățenie, apoi o alta mai mare. Aci iarăși pereții albi văruiți, dar și perdele albe, dese, slobozite. Miros mare de sulcină, podele uscate, galbii, proaspăt unse cu lutișor galben. La dreapta, două divanuri cu macaturi și saltele de lână roșii și verzi, țesătură de casă. Între ferestre, o masă de cărți închisă pe dânsa o lampă mare cu sfeșnice de argint și un serviciu de cafea neagră, porselan frumos, toate prezente de anul nou de la boierul proprietar și stăpân. Încheiat citatul. Având copii mulți, e firesc ca Eminovici să fi căutat să facă avere și pe altă cale decât prin slujba de vechil. Astfel, într-o vreme, Iacoarendămoșia adornești pe malul Prutului și, în antrepriză, împreună cu un ovreiu, Nusăm cucoș. Accizul băuturilor spiritoase din Botoșani, alergând prin urmare veșnic după treburi, de la o moșie la alta și de acolo în oraș. Cu banii agonisiți de la aceste întreprinderi, își făcu case în Botoșani, unde acum mama cu copiii ședea mai bucuros, fiind aproape de părinții ei. În sfârșit, prin 1849-50, după nașterea celui de-al șaselea copil, cumpără jumătate din moșia răzășească Ipotești, la 8 km departare de orașul Botoșani, cealaltă jumătate stăpânind-o frații Isăcescu și sârbul Gheorghe Ciofu. Avea acum 288 fălci moldovenești de arătură și pădure și era bun stăpân pe avutul lui, iar nu slugă ca la Dumbrăveni, de unde plecase la moartea lui Balș. Pentru a plăti cei 4.000 de galbeni cât costa moșia, își vându casa din Botoșan și se împrumută. 800 de galbeni luă de la maica Fevronia, sora nevestii, 200 de la altă soră Maria Mavrodin și îl mai vedem dator cu încă 10 galbeni olandez către un grec, supus englez, Nicolai Macri pe care în 1853 nu și-i plătise încă. Pentru ca să poată face față, arendează ipoteștii cu toate acareturile pe 6 ani, 1851-1857, bănesei Maria Mavrodin cu câte 350 galben pe an, ar urma de aici că, în toată această vreme, familia Eminovici n-a mai locuit la ipotești. Aceasta însă nu s-a întâmplat căci ar fi în contrazicere cu toate amintirile copilăriei lui Eminescu. Ea a rămas, printr-un fel sau altul, în casa de la țară. Dacă, după cum pare, Băneasa Maria Mavrodin este însă și sora Raliței, care a împrumutat pe Eminovici cu 200 de galbeni, atunci lucrurile se explică. Arendașa n-avea vreun interes să locuiască în casele cumnatului, care poate a continuat să se ocupe de moșie, ci s-a acoperit numai de banii împrumutați, dând acestui a un venit sigur pentru stingerea datoriilor. Gheorghe Eminovici își face la moșie casă bună, gospodărească, în locul alteia vechi ce o găsise. Sădește tei în grădină, ba, soția Luca mai evlavioasă, cumpără, zice-se, de la o rudă a fostului stăpân, Teodor Murguleț, o bisericuță fără turlă cu clopotniță de lemn și, duc împreună, trai un belșugat, invitându-și și, și ospătându-și rudele la zile mari. Întărit între ale vieții și împăcat cu Dumnezeu, Eminovici își sporește cu râvnă familia. Încă cinci copii, Mihai, Aglaia, Anrieta, Matei, Vasile, măresc în tinsa familie, care ar fi numărat pe acea vreme 11 copii, dacă doi n ar fi murit foarte de mici. A avut a Gheorghe Eminovici destule avere pentru a-și crește bine copiii? fără îndoială. Căminarul era un om bogat. Poate că proiectele sale pedagogice să-i fi întrecut cele bănești. El însă ar fi putut să-și căpătuiască toți copiii în chip onorabil, departe de orice umbră de mizerie. Titu Maiorescu aflase că bătrânul mai avea spre sfârșitul vieții 18.000 de franci capital mobil, după ce în 1878 își vânduse ipoteștii cu 8200 de galbeni austriaci spre a plăti dota fetei sale a de 2000 galbeni. Citat Bunii și străbunii noștri, zice Arieta Eminovici, au fost oameni foarte bogați și chiar părinții noștri n-au fost săraci și nu pot roși ca a pierdut vreunul averea în vânt, ci numai în urma multor nenorociri. Încheiat citatul Viața chinuită a parte din copii se datorește unor cauze de ordin psihologic, dintr-o parte și dintr-alta. Gheorghe Eminovici era un om de modă veche. Înalt, voinic mai mult decât gras, munte de om, de o putere herculeană, trup sănătos, minte sănătoasă, el ne privește din fotografie cu un cap masiv, acoperit cu păr trainic și învăluit în barba castanie, tunsă cu farfecele, spre împăcarea tradiției cu civilizația, cu năspră dalnic și ochi albaștri verzui, care îi trec disprețuitor dincolo de lucruri, cu falca de jos ușor obstinată și plină de sine. Înfățișarea trădează pe omul de muncă, răzbătător și cu voința de a avea, în acel stadiu de înaltă liniște a omului care și-a agonisit totul prin sine și, fără slăbiciuni, e oricând gata să o ia de la început. Un astfel de om este, într-o privință, superior și, într alta, inferiorii individului obișnuit. El e mai bine înarmat în lupta pentru existența speciei, dar e lipsit de acel. Dezechilibru interior între gândire și putere Care face noblețea vieții morale Căminarul avea un mănânchi mic De principii sănătoase și nicio subtilitate Ori complicație sufletească Slugă de tânăr la boieri mai mari El era pătruns de ierarhia lumii Împărțită de la Dumnezeu până la prostime Întrepte nemișcătoare și de principiul de autoritate Ce derivă din ele de aceea postea posturile, iar duminica și sărbătorile asculta cu evlavie și cap descoperit sfânta liturghie, de la început până la sfârșit, tot așa cum în colțul salonului de la Dumbrăveni urmărea cu smerenie mișcarea și vorbirea boierilor. La rândui, însă aplica același postulat al autorității în propria familie și față de subaltern, alergând cu harabnicul călare, vociferând, bătând strașnic la nevoie ca pe ovrei de pe Cătămărești, care îi oprise vitele, proferând înjurături răcoritoare și patriarhale. El nu putea avea față de femeie, afară de respect, cine știe ce gingășii. Cu cât o societate este mai rafinată, cu atât, în ciuda instinctului de conservare a speței, libidina erotică se disociază de efectele ei fiziologice, dă un precipitat psihic gratuit, femeia devine simbol, iar natalitatea scade. Cultivat la Biblie și la tradiție, Gheorghe Eminovici vedea în femeie un tovară și inferior și util, ursit să procreeze și să îngrijească de gospodărie, și care, exclusă de la orice viață spirituală, n-avea nevoie de învățătură. În răgazurile pe care i le lăsau treburile grele de la câmp, el făcea amoruri fructuoase, transformând pe căminărea într-o eternă cloșcă cu pui, închisă în casă într-o vreme, aproape în fiece an, nouă luni din 12. Asemeni unor ființe inferioare, ca de pildă furnicile care trăiesc speță și înving dușmanul prin înmulțire, lumea de țară n-are adesea respectul individualității, nici mila. Dintr-un simț aprig al conservării colective, moartea este așteptată și primită cu indiferență, într-o preocupare crâncenă de păstrare și sporire a bunurilor sociale. O viziune politică de acest fel, poate mai blândă asupra familiei sale, trebuie să fie avut și Eminovici. Pe măsură ce odăile se umpleau cu paturi și masa cu tacâmuri, mintea sa, în funcție de speță, rumina ridicarea și conservarea familiei. Țăran, boiernaș slujbaș, boiernaș liber și proprietar, visa pentru copiii să o treaptă socială mai înaltă, un copac genealogic care să înalță spre cer, în umbra căruia, el respectos de genealogii, să-și sfârșească bătrânețea. Închip cu totul absolut, el își puse în aplicare puținele și sănătoasele principii pedagogice. Fetelor, nicio instrucție spirituală, rostul lor fiind casnic, dar zestre bună. Băieților, nicio avere, ei putându-și o agonisi singuri, dar cultură temeinică. Fetele rămaseră acasă, Anrieta învățase numai abecedarul. Băieții fură trimiși la cernăuți la carte bună nemțească. Tatăl îi tratează cu o severitate metodică. Atunci când un copil fuge de la școală, face un scandal strașnic, iar biciul în mână pune oameni călări să prindă pe fugar și cu multă autoritate îl duce pe sus înapoi la școală, fără să se întrebe ce cauze externe sau lăuntrice au putut pricinui asemenea faptă. În casei lui Balș și inteligența nativă dăduse ce e drept în privința culturii lui Eminovici idei foarte înaintate. El alege pentru copiii săi cariere care aduc bani mulți și onoare omului activ și cu multă abnegație și bun simț trimite pe băieți la școli înalte în străinătate. Șerban studiază medicina la Viena și la Erlangen Nicolae, dreptul la Sibiu, Iorgu, științele militare în Prusia, e medicina în școala doctorului Davila din București, iar Matei, urmează politehnicul din Praga. După cum se vede, tot meserii practice. Spiritele contemplative înclinate către activitatea gratuită a spiritului repugnau lui Gheorghe Eminovici. Când își bănuia copiii căzuți în această suferință, îi pișca cu vorba, îi cicălea, până ce îi făcea să se ascundă care încotro. Având obiceiul a recita versuri, Mihai era zeflemisit cu vorba poetul, așa încât, înghimpat adesea cu aluzii răutăcioase despre nulitatea sa, sfârși prin a evita casa părintească, așezându-se pe vacanță în vreo casă de țăran sau petrecându-și toată vara cu ciobanii la stână. Tatăl înțelegea, ca multă lume respectuoasă de cultură, să-și pedepsească progenitura când nu învăța poeziile din cartea de școală, dar ca însă șodras la sa să ajungă a face poezii, asta nu înțelegea. Un băiat trebuie să-și facă viitorul să se chivernisească. Citat dacă nu ți-am scris până acum, spune poetul tatălui într-o scrisoare de la Berlin, cauza a fost neîncrederea cu care întâmpini orice voință propria a oricăruia din fiii Dumitale, neîncredere argumentată de privirea formalistă ce o ai despre lume, după care orice om care nu caută numai decât a se chivernisi după cum o numești dumneata, trebuie să fie un om de nimic. Ești un părinte nenorocit. Adevărat, se poate, dar ești nenorocit mai mult pentru că vrei ca fiecare să trăiască și să-și măsure pașii după cum dorești dumneata." Încheiat citatul Multă vreme părintele a refuzat să creadă că e ceva de capul fiului său Mihai, până când, uimit de considerația acei se da, se lasă biruit. Altcum că minarul era o fire veselă și la vreme bună și la vreme rea. Ceremonios, îi plăceau ziafeturile cu măsură, Dădea o specie de Paști sau de Sfântul Gheorghe când își serba ziua numelui. Cititor de cărți privitoare mai cu seamă la trecutul țării și înzestrat cu memorie mare, îi plăcea să povestească. Se indigna împotriva grecilor și contrafăcea cu mult humor vocea și mersul inșilor pe cepelegi, pe gângaf și pe boierii cu tabieturi. Călătorea ca un om luminat în străinătate. În 1874 își căuta la Praga fetele bolnave plecate din Tepliț. O fotografie a Ralucai Eminovici e făcută acolo. Anrieta fusese la Viena într-un sanatoriu, băieții mai toți prin străinătăți. Fiul Mihai îl socotea plin de vanitate și în stare să se ruineze spre a părea mai generos decât putea fi. Citat nu știi ce tată am?" scrie cuiva. Sărac și împovărat de o familie grea, șapte copii, e cu toate astea înzestrat cu o deșertăciune atât de mare, încât ar putea servi de prototip pentru acest viciu, după părerea mea, cel mai nesuferit din lume." Măritându-se sora mea, el i-a promis o zestre de 2000 de galbeni. Este ridicul când un om promite în scris ceea ce nici are, nici poate realiza, dar obligațiunea față de cumnatul meu este pozitivă și bătrânul meu e ca și ruinat. Am frați mai mari și mai mici decât mine, fără pozițiune în lume, și asta nu din cauza lor, ci numai din a deșertului care voia a face din fiecare din ei om mare și sfârșind prin a-i lăsa cu studii sprăvite, risipiți prin străinătate, fără subzistență, în voia sorții. O familie grea, îngreuiată încă prin deșertăciunea îndărătnicului bătrân, și întristarea mea cea mare este că eu ajut de a îngreuia prin nefolositoarea mea existență, încheia citatul, că bătrânul n-a avut bani spre a întreține cum se cade pe copiii săi, acolo unde îi trimisese nobilele sale intenții, aceasta este probabil. El însă nu era om să înțeleagă dezolarea unui tânăr pentru așa ceva. Odată puși pe drum, copiii trebuiau să dea din mâini, să-și câștige dreptul la existență, așa cum el, feciorul dascălului Vasile, și îl câștigase. Activ până la sfârșitul vieții, la 18 octombrie 1876 e numit membru al Consiliului General, Gheorghe Eminovici se ocupă în 1881 tot cu agricultura, deoarece fiul său, Niculaie, îi dădea într-o scrisoare lămuriri despre recoltă și arăta că prinsese pe trei vagoane de pământ, Pușoiu, bani în numerar 2620 franci. Se afla atunci, 19 iunie 1881, la București, la fiul său Mihai, în strada Biserica Enii, numărul 1. Caragiale îl văzuse citat, era un bătrân foarte drăguț, glumeț și original, făcuse o bună afacere și venise să-i cumpere fiului haine și ceasornic și să-i deie din viață 100 de galbeni, partea lui de moștenire din averea părintească. Încheiat citatul. După ce și văzut aproape toată familia măcinată de moarte și de boală, soția și șase copii morți, Mihai, Nicolae, Arieta, bolnavi, urându-i se cu viața, dar cu acel calm creștin ce e aproape indiferență, caracteristic sufletelor sănătoase și patriarchale, moare subit în noaptea de 7 spre 8 ianuarie stil vechi, 1884, și e înmormântat lângă bisericuța de la Ipotești.